Побачив у тому ж ліжечку свою маленьку копію і завмер. Допоміг Світлані одержати в новому будинку квартиру, допоміг обставити її. Ніхто навіть не здогадувався про те. Світлана виявилася напрочуд відданою і вірною жінкою, і всі ці роки берегла їхню таємницю. Вона повернулася через кільканадцять хвилин, і завела дівча. Володимир глянув на неї і відчув щось схоже на схвиленість. Той насправді була його копія. Його губи, його очі, ніс, його знищуючий зверхній погляд. «Це твой папа, Лірочка», – сказала Світлана. «Он уже вернувся із-за границі», – голосно мовила дівчинка. Вернулся «Я опять хочу уехать, но з тобою і мамой». Володимир погладив дівча. Світлана змитнула бровами і зашарилася. Володимир пригорнув дитину, поцілував щічку і помахав їй рукою. «Ти опять уходиш? Почому?» – запитала Лера. «Я возвращусь. Поїду на роботу і вернусь. Жди меня. Йшов до машини впевненим кроком. Хмари на душі розвіялися. Переступив поріг свого кабінету і кинув секретарці. «Сеєдній мене з Заброда Старшим!» Та доповіла, що прямий телефон не відповідає, а секретарка сказала, що Владлен Федотович поїхав у справах. Заброда Старший у цей час був за містом. Вже здавалося, що всі бурі молодості залишилися в минулому. Селіна і віддишка нагадували йому, що він вже давно котиться з ярмарку. Але раптом з'явилася у цих ошатних коридорах молода особа з гарними довгими ногами, розкішними стегнами і милим личком. Вона, здається, не ходила, а рекламувала себе. Місія в неї була така. Досить естетична. На золотому підносі вона заносила в кілька кабінетів то чай, то соки, то каву. У його кабінет вона заходила, відвідавши попередній, як і передбачає ієрархія. Являлася тихо, безшелесно. На лиці незмінно села мила посмішка. У заброди раз проходила втома, Спина вирівнювалася, погляд тепліша. Він відповідав на її посмішку посмішкою. В одне з таких чаювань Владлен Федотович дізнався, що Люся живе з чоловіком в однокімнатній квартирі, дітей вони не мають. «Стається циковський дом. Ми вам виділим в ньому приличну квартиру. Наші роботники повинні жити в хороших условіях». Вона переїхала з чоловіком через місяць після тої розмови в простору двокімнатну квартиру на Печерську з розкішним холом, безліччю кладовок, просторою кухнею, підвалом під будинком і гарним краєвидом. Її усмішка стала ще ніжнішою. Вона зайшла до кабінету, поставила тацю і розчулено дякувала Владлену Федотовичу за цей подарунок. Несподівано торкнулася губами його щоки Легенько, майже дитинно. Але той дотик сколихнув у владлена Федотовича якісь невмирущі артерії молодості, і він вхопив її у свої обійми і гаряче пригорнув. Відчув її знадливе тіло, запах тонких парфумів. Запаморочалася голова, і схвильовано зайшлося його вже немолоде серце. Губи відшукали губи. Да? запитав задихано. Люся опустила повіки з намальованими віями. У неї було ще так багато проблем, які міг вирішити лише цей поважний дядечко, що давно поїдає її пожадливими очима. Їй потрібні будуть ще хороші меблі в нову квартиру, машина поза чергою, дачна ділянка і невеликий будинок на тій дачці поверхів на два. Пополудні Владлен Федотович сів у Чорну Волгу, і вона рушила від могутньої сірої будівлі. Люся стояла обіч дороги, впурхнула в машину красива і елегантна. Машина залишила місто і заїхала всховану від людей і шуму фортеці. Лише дерева і пташки мали право бачити усі таємниці її володарів та ще власні водії, віддані баскаки новітніх червоних ханів. Владлен Федотович відчув важкість власного тіла поруч із цією молодою, вміру гарячою жінкою, що гортала його своєю ніжністю, як травнева, тепла злива. Відчув, що бурхлива молодість віднесла його чоловічу силу. Однак дещо таки лишилося, скупе, як тепло цього золотого осіннього дня. Люся цілувала остаркуватого коханця, розглядала дорогий інтер'єр, ефемерну стелю, що межувала із несмаком, і думала, що вижме із цього дідугана все, що їй треба. Іронічно спостерігала за останнім горінням цього остаркуватого гуттяя, Вдавала й собі пристрасті, чекала, коли вони врешті залишать цю дорогу спальню. Владлен Федотович усе пестив її, і раптом став хапати повітря. Гостра колька впілася в серце і перекрила дихання. Він ковтав повітря, а його все не ставало. Хтось забрав із нього весь кисень. Заброда половив його відкритим ротом, як викинута на берег гриба, і впав на округле люсене лоно. Вона наполухано вивільнилася з-під нього. Лице Владлена Федотовича враз поблідло, він негарно водив ротом. Вона зойкнула, швидко вскочила свій одяг і вибігла з кімнати. Відшукала той лабіринт, що вів до господарської частини, кинулася до водія, який дрімав у машині, і закричала «Бистрій, он умирає". Водій побіг слідом за Люсею. Владлен Федотович лежав голий так, мов би саме в костюмі Адама, вирішив переселитися з одного світу в інший. Люся натягла на нього плавки, вхопила простирадло. Вони перенесли його з ліжка і потягли до машини. «А якщо он у по дорогі?» – наполохано мовив шофер. «Візі!» – розпачливо вигукнула жінка. На міській трасі вона вискочила з машини. Володимир вже залишав кабінет, коли подзвонила Леніна Степанівна. Пучувшие ей схлыпывания, Вин, насторожився. Вовик, отец попал в больницу с обширным инфарктом. Он в тяжелом состоянии. Поставлены на ноги все. Сам поднял всех. «Сколько прошу, чтобы он не перегружал себя работой!» Данина Степаневна снова схлыпала. «Он в реанимации. Меня к нему не пускают. Приедь, сынок!» Володимир застав матір біля телефону в скорботній позі. «Если он умре, как мы жить будем? Все рушиться». «Не умрёт, заброди крепкие». Володимир відкинувся в кріслі і прикрив повіками очі. «День у нас такой, що-то рушиться, а що-то...» Помовчав, поживав губу додав. Хочу сказать тебе еще одну новость, чтобы все в этом дне и осталось. Ленина Степаневна взвела на него заплакание очи. Мама, я женюсь. На ком сын? На женщине, у которой шестилетняя дочь. Помолчав и добавил: Моя дочь. Моя копия. Ленина Степаневна сблидла и вымывала. «Да, денек неповторимый. И ты молчал об этом?» «У каждого человека есть свои тайны. Была она и у меня. Теперь ее нет. Ты опять бабушка. А девочка прелесть!» «А Мария знала?» — вымывала Летчудно. «Нет. Зачем?» «Это же моя дочь?» — Владимир засмеялся. «Значит, это случилось, когда вы были женаты?» «Дочке шесть лет и три месяца». Венина Степаневна похитала головой и промолвала. «А я ее ругала, во всем винила. Вы завроды, развратный народ». Вона ображено стисла губи і підійшла до вікна. На неї дивився тихий осінній вечір. Володимир став поруч і обняв матір за плечі. Жінщина, на которой я женюсь, в білому комсомольський лідер, а тепер секретарь парткома на крупному заводі. Правильний чоловік. Куда уж правильней? Даніна Степанівна скептично усміхнулася. Із залу суду Марія довго йшла пішки. Подія, що сталася, чимось нагадувала раптове пробудження після довгого тривалого сну. Не могла осягнути, як це вона згодилася понад сім років тому вийти заміж за того, кого зневажала, ненавиділа, хто розлучив її з Василем, знеславив і принизив. Її, горду, незалежно виповнену коханням до Василя. Її, патріотку України, виловив яничар-україноненависник. Як це сталося, що вона несподівано згодилася з ним на шлюб, адже готова була на все, окрім цього заміжжя? У цьому було щось містичне. Зайшла до школи. Двері Тарасового класу були відчинені, і вона заглянула. Біля дошки стояла дівча і ретельно витирало її. Марія привіталася і запитала, де всі учні. На репетиції в актовому залі готуються до жовтневого свята. Учителька сказала, що це найбільше свято в світі, бо воно принесло щастя всім людям. Щиросердно випалила першокласниця. Марія зітхнула і пішла в кінець коридору, звідки доносився сміх і звуки калінки-малінки, які видобував хтось із рояля гримливо і непрофесійно. Прочинила двері і побачила дітей та дорослих. Пізнала серед них і свою знайому, що так просила записати її сина до російського класу. Жінка широко посміхалася, плескала в долоні й повискувала, перекриваючи всі голоси. «Давай, давай, Нікалаша, пляши!» Посеред зали танцювало хлоп'я, смішно перебирало ногами, обхопивши руками талію. Під звуки калінки танцювало гопак. Марія гірко усміхнулася і подумала. О, наші невишколені гени! Ця імперська бойня ще не остаточно добралася туди, в глибини генокоду. Тарасик побачив матір і вибіг із зали. Ішли додому, побравшись за руки. Поріг квартири переступили як чужої. Володимир жив у батьків. Марія заходилася готувати вечерю. «Мамо, тебе до телефону просить дядько Юрко». «То тебе можна привітати із закінченням тюремного строку?» – сміється той. «Ми тут з Миколою неподалік. Можна зайти?» «Заходьте», – зраділа Марія. Вони невдовзі подзвонили у двері. Юрко тримав оберемок айстер. «Вітаємо!» – виголосив урочисто і переступив поріг. «Хоча тюрма, скажу тобі, шведська, був би непоганий феєрверк, коли б ти тоді не повернулася». Тарас вибіг з кімнати і привітався. «Староу, гетьмане!» – Юрко простягнув йому руку. «Ну, багато двійок наносив».